Inna alhamdulillah Nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu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 Nakon zahvalje uzvišenom Allahu dželle šaanuhu i salavata i selama na njegovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i svedočenja da nema istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i Allahov poslanik podsjećamo sve da nam dolazi inshallah mjesec Ramazan To je period u kome se vidi Allahova milost, Allahov oprost, oslovažanje od vatre, a vrijednosti tog mjeseca su ogromne. Prvo, kazao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Kada dođe Ramazan, otvore se vrata dženete na nebu, a zatvaraju se vrata džehenema i lanci šejtanima. Kada nastupi mjesec Ramazan, otvore se dženetske kapije na nebu, zatvore se džehenemske kapije, a šejtani budu okovani. Iza kan avol leila min shehr Ramazan, sufidat maradatul jin wa yunadi munad: Ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-shar aqsir. Kada nastuqi awwal Ramazanska noć od mjeseca Ramazana svi nepokorni džini budu vačeni u okove, a onda melek pozove. O, ti koji želiš dobro, kreni prema njemu. A ti koji si naumio da radiš zlo, zaustavi se ne radi to zlo. Ovo je poziv svima koji žele da iskoriste ovaj veliki mjesec u hajru, dobro i bereketu. Prvi i najvažniji hajr i prvo i najveće dobro u ovom mjesecu je post mjeseca Ramazana. Ja juhalleddina amenu kutibalejikumu sijam, kema kutibale ledina se post, kao što je propisan narodima prije vas, da biste bojazni bili, dabiste se grjeha k kloili. الله وسلم صلى الله عليه وسلم أبرينا مريكي الله أزويشنك وحديسي كدسي وكمستوي داية أزويشني الله قال كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشري أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلا السيام فأنا أجزي به Svako dijelo Ademovog potomka pripada njemu, a za svako dijelo bit će nagrađen deset puta više, do sedamstotina puta više, osim za post. Za post nagrađujem ja. To kaže uzvišenja ono što znači da je nagrada za post više i od sedamstotina puta. Kad postiš jedan dan Ramazana kao da si postio sedamsto dana Ramazana a i više od toga. U ovom mjesecu od hajrata i dobrih dijela koja su nam ponuđena je i taravija namaz Jerovali mjeseci je odlikovan sa tom nafilom za koju Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je kazao men qama ramazana imanan wa ihtisaban gufira ko bude proveo ibadetu to jest skla neo raviju kako kaže imam nevevi u to on će biti bićemo naime oprošteno svi mali grijesi koji je radio prije prijetoga U ovom mjesecu nalazi se i najodabranija noć u godini, noć vrijedna kao hiljadu mjeseci, 83 tri nešto godina kao da radiš ibadet u toj noći, a to je noć lejletu lukadr. Allaho poslanik, alaihi svalatu veselam, obećao je onome ko provede u ibadetu tu noći, Da će mu također biti oprošteni grijesi koje je počinio ranije. Man kae leletel Kadri i manen Vahttisaba, Gufirralehuma kademe in Zembi. Ko bude proveo i ibadet u noči leletul kadra, bi ćemo oprošteno ono, što je radio prije toga. Treba da znati, da je ovaj mjesec odabran i posti se u njemu zbog toga što je u njemu objavljen Kur'an. カラhrora neldí unzile fih Quánu. Miessecramazanim mjesecu kome je oppočelo objeblblivanie Kur'ánana. Inna fi kadr. Mi smo spustili Kur'an u noći Kadra u veličanstvenoj velikoj noći. I zbog toga prioritet svih prioriteta u ovom mjesecu je druženje sa Kur'anom, čitanje Kur'ana, čitanje prevoda Kur'ana, slušanje tefsira i to je bio i običaj našeg poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Svaki noći Džebrail aleyhi salatu vasalam je dolazio I čitali su od Kur'ana ono što je objavljeno do te godine, a selam je tumačio poslaniku sallallahu alaihi ve selleme Kur'an. Od dobrih dijela u ovom mjesecu isto tako je i sadakatul fitr, koji je na kraju ovog mjeseca, a uobičajeno kod naših ljudi je da u ovom mjesecu izdvajaju i zakat. Sve su to dobra dijela, koja je uzvišeni Allahju Lešanu ponudio. I nemojte zaboraviti da je veliko islamsko pravilo da svaka odabrana vremena, a Ramazan je odabrano vrijeme, dobra dijela se pojačavaju i mnogostruko nagrađuju, ali isto tako loša dijela se više kažnjavaju u odabranim vremenima. Svakog toga musliman treba u ovo vremenu da iskoristi u dobra djela, ali isto tako da se čuva griha više nego u drugim mjesecima. Kako kažu li kada astaghfirullah li wa rakunisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim.